Ебі Ваксман, книжкове життя Ніни Гіл, розділ 22, у якому на Ніну чекає потрясіння. Весняний фестиваль у Ларчмонді був, як ви могли здогадатися, щорічною подією. Там продавали цукрову вату і заморожене лід. Ходоги та бургери, а запах смаженої цибулі незвично поєднувався з фірмовими парфумами Лос-Анджелесу, ароматом сонцезахисного крему та грошей. Тут навіть походжали поні, хоча до них складно було пробитися через зоозахисників, які протестували проти того, щоб на них каталися діти. Крамниця у лицаря була зачинена на цілий день, але Ніна, Полі та Ліс завжди відвідували фестиваль і губилися в натовпі тусовщиків, яких називала Ліс. Це громадський захід, сказала вона, отож треба йти туди і спілкуватися. Цьогоріч Ніна запросила Тома зустрітися біля каруселі. Вона намагалася не виказувати тієї дитячої радості, яку відчувала, коли бачила його. Але це було складно. Вона повуха закохалася в нього і уже майже змирилася з цим. Він пригорнув її та міцно поцілував. Поля, яка була на святі разом з ним, усміхнулася і попросила, щоб її обняли. Я багато про тебе чула, сказала вона, але на щастя не уточнила, що саме. Що ви хочете зробити в першу чергу? запитав він покататися на поні, купити корндон на паличці. Я хочу піти до великих надувних куль, упевнено сказала Полі. Основною забавкою для дітей Ларчмонта був простори дитячий басейн, у якому плавало десь із десяток великих прозорих надувних куль. Залазиш в кулю, її надувають і спускають тебе на воду, де ти крутишся, поки не перегрієшся і не намокнеш. А потім, за 30 секунд після того, як тобі вже здається, що ти або задихнешся, або дістанеш тепловий удар, тебе витягують. Діти обожнюють цю забаву. Але дорослих Ніна в басейні бачила не часто, бо, самі знаєте, з віком приходить мудрість. Проте Полі була готова до цієї авантюри. Мені здається, там буде весело. Щороку я планую це зробити і не наважуюся. Вона перевела дух. Цьогоріч я не послухаю свого внутрішнього голосу і таки залізу в кулю. Вона рішуче подивилася на Ніну та Тома, а ті не стали її відмовляти. Ну, то будь найкращою версією самої себе і лізь у смердючу гумову кулю, мовила Ніна. Полі вирушила до басейну, а Ніна й Том пішли до стенду з кольоровим льодом. Кольоровий лід взагалі. «Найпростіша вигадка», – сказала Ніна. «Це просто лід та солодкий сироп». «А така насолода, вона напхала повний рот льоду». «Уперше його почали готувати у Балтіморі. Том усміхнувся. «Я не знав цього. Що ти ще знаєш про цю найпростішу вигадку?» «Рецепт замороженого льоду, звісно, різниця від регіону до регіону», – сказала дівчина. Том кивнув. «Він став популярний у часи Другої світової війни, тому що все морозиво надсилали солдатам». «Справді?» так. Відповіла Ніна, входячи в тему, морозиво – це холодний десерт для військово-промислового комплексу. Том зосередив свій погляд на ній. Ніколи не зустрічав дівчат, які б так упевнено розкидалися фразами на взірець військово-промисловий комплекс. Дуже сексуально. Ніна кинула в нього шматок льоду. Такі факти можна самому погулити, адже це цікаво. Краще ти мені розповідай, тебе слухати набагато цікавіше, ніж читати в Вікіпедію. Обережніше зі словами попередила, сміючись, Ніна і обернулася, бо хтось її покликав. Ніно, це була Міллі Рейнольдс, яка тримала за руку свою маму Елізу. Привіт, зраділа Ніна і нахилилася, щоб обійняти свою молодшу сестру. Томе, це моя сестра Міллі. Це твій хлопець? поцікавилася дівчина. Так, відповів Том, зиркаючи на Ніну. Гадаю, уже можна так говорити. Ти не проти? Ніна кивнула, відчула неймовірне полегшення. Мабуть, причиною був заморожений лід, а може сонце. «Знаєш, Арті також десь тут зі своїм сином Гері, засміялася Міллі. «Він мій племінник». «Я скажу йому, що ми тебе знайшли», – сказала Еліза і усміхнулася до Ніни. Міллі розповідала мені про твій книжковий клуб. «Мені сподобалася ця ідея. Якось це треба буде продумати». «Чудово», – погодилася Ніна і усміхнулася до Міллі, а та показала їй великий палець. Раптом й взялася Ліс. «Сховайте мене», – сказала вона. «Тут Мефо». Він заганяє людей у глухий кут. Щойно піймав власника крамниці і грашок біля палатки з тортами. Усі, окрім Ніни, розгубилися. Ніна стала шукати шляхи до відступу. Вона помітила їхнього орендодавця, який повільно проступав вулицей, видивляючись людей праворуч і ліворуч, ніби наче поліцейські у небезпечному районі. У дівчини виникла ідея. Погляньте, уже підійшла черга полі лісти до великої надувної кулі. Ну ж, бо мерші туди замість неї. Ніна підштовхнула ліс до великої черги. Ліс підбігла тієї миті, коли полі буквально однією ногою вже була в кулі. Вона поспіхом пояснила їй ситуацію. Працівника атракціону, який готувався надути кулю, Переконати було складніше, черга з батьків теж обурено загомоніла, але Ліс так панікувала, що Полі відійшла в бік. Ліс вчасно залізла до кулі, бо Мефод її хвилини підійшов до їхньої компанії. «Привіт, Ніно!» – сказав він, вічливо усміхнувся до всіх. «А Ліс на фестивалі? Я шукаю її». «Щось їй зараз не видно», – сказала Ніна, і це була чистішненька правда. Орендодавець зітхнув. Можна поговорити з тобою наодинці? спитав він, відводячи її убік. Будь ласка, перекажи своїй керівниці, що час вийшов, я продаю крамницю. Ніна стала пояснювати: «Містер Мефо, але ми не так сильно запізнилися з оплатою за оренду. Їй завжди здавалося, що гра пішмурки з оплатою оренди була чимось звичним у веденні бізнесу. Ліс не, здавалося, занадто стурбовано ніколи не обговорювала бізнесових проблем з Ніною. Я розумію, сьогодні вже 1 червня, але травень закінчиться тільки вчора. Містер Меффу здивовано подивився на неї. «Зараз не йдеться про оплату за травень, Ніно. Я радше чекаю на оплату за минулорічний грудень». Вираз його обличчя був сумний. Книгарня у лицаря не платить за оренду вже понад півроку. Ніна зосередила погляд на ньому і похитала голови. «Але в нас було чимало відвідувачів, більше, ніж зазвичай, я гадала...» Мефа похитав головою. Вибач, Ніно, але крамниця ледве тримається на плаву. Я дуже люблю вашу книгарню, але повинен тверезо дивитися на ситуацію. Він пішов, а Ніна дивилася йому вслід. Биття її серця заглушило звуки фестивалю. Потім вона повернулася в бік надувної кулі та якийсь час спостерігала, як ліс у ній перекидається, а сама вона ледь трималася на ногах. Невдовзі ліс, полі та Ніна сиділи в темряві в крамниці і тихо спілкувалися. Ліс була нетипово сумна. «Схоже, що це правда», – заговорила вона. «Хоч і всі говорять про занепад літератури, бізнес іде доволі непогано. Ну, правильніше – не досить добре», – усміхнулася вона до своїх підлеглих. «Ваше покоління – чудові читачі, але плата за оренду дедалі зростає, і я не можу впоратися з тим, що сплачувати мої вчасно. Вибачте. Я ледь-ледь зводила кінці з кінцями, і мені не хотілося нікого з вас звільняти». Вона тяжко зітхнула. «Сподіваюся, що все якимось чином уладнається». Може, Ніна надістину спадок мільйон доларів, і тоді ми зможемо врятувати крамницю, сказала Полі. Хіба не так трапляється в кіно? Дивовижний спадок? Вона подивилася на Ніну і запитала: "Коли буде оголошення заповіту? Таке може трапитись?" ж? наступного тижня відповіла Ніна. "Але я не знаю, чи щось успадкую, і чи дозволить мені моя божевільна племінниця отримати це без бою". Містер Мефо, налаштований дуже рішуче, вона поглянула на Лізу, не маючи наміру критикувати, але намагаючись зрозуміти. А ти зверталася до банку за кредитом? Ліза засміялася. Звісно, тільки завдяки цьому я і виплатила оренду два роки тому. Минулоріч віддала під заставу свій будинок у третє. Щоб у нас не було проблем до грудня, я намагалася знайти покупця для своїх нирок, але вже застара для цього. Можеш продати мою нирку? Запропонувала Полі цілком серйозно. Мені потрібна лише одна. Ви згодні? Так, сказала Ніна, друга нирка стає більшою, щоб компенсувати функції видаленої. Насправді. «Я не продаватиму ваші нирки і не братиму у вас грошей», – упевнено урвала Єліз. «Це мій бізнес, а не ваш. І, на жаль, саме я його втрачу». «Я могла зніматися в порно. Ми могли б купити лотерейний квиток», – заплакала Полі. «Я люблю цю роботу». Ніна здивувалася. Вона знала, що любить свою роботу, любить книгарню, як найнебезпечніше місце, в якому їй доводилося бувати. Але зеленого уявлення не мала, що крамниця так багато означає для полі. Вона подумала про всіх покупців, зокрема про Джима, який завис у секції з природознавством, про читацькі години і про закладки для книжок, а потім раптом теж заплакала. Коли Ніна вийшла з книжкової крамниці, щоб побачити неподалік кількох членів своєї родини які жваво розмовляли та сміялися разом з Томом. Пітер, побачив її вперше, підійшов привітатися. Ніна трималася, але їй потрібно було піти додому та в тиші обдумати все спокійно. Нато не налягав. Від запаху паленого цукру запаморочилося в голові. Пітер міцно її обійняв. «Привіт! Бачу! Тобі доводиться з головою занурюватися в роботу. Усе гаразд?» Ніна кивнула. «Так, усе добре!» Вона подивилася на нього. Такого чарівного у літньому костюмі. Я навіть не знала, що ви всі тут. На обличчі Пітера з'явився трохи вдаваний, здивований вираз. Пропустити фестиваль у Ларчманді? Ти збожеволіла? Торік тут мало не спалахнуло повстання через поні, коли сили ностальгії і прогресу пішли війною одне на одного, боручись під прапорами дитячого блаженного незнання прав тварин, яке поле для спостереження з антропологічного погляду. Він розвернувся довкола. На цьому фестивалі я, мов у експедиції до того ж і і дістаю можливість поласувати солодкими тортиками. Ніна нахилилася до нього та струсила цукрову пудру з його піджака. У вас, здається, веселощі лише починається. Цукрову пудру, до речі, доволі важко відчистити з тканини. Вона забивається малесенькі дірочки. Справді, далі він сказав тише: до речі, мені подобається твій хлопець, дуже симпатичний. Він не мій хлопець, пояснила Ніна, ми тільки почали зустрічатися. Пітер нахмурився. Він представився, як твій хлопець. У чому проблема? Ніна кивнула, потім похитала голови. Я не знаю, просто Том з іншими приєднався до них, і вона замовкла. Усе гаразд? запитав Том. Ніна знову кивнула, не впевнена в тому, що саме вона намагалася сказати. Але цієї хвилини в книгарні з плачем вибігла полі. Вона підійшла до них і кинулася до Ніни на шию. Що мені робити? радала вона. Усе пішло куту під хвіст. На мене знову насядуть злидні, і я буду змушена грати в любительському театрі. І на які гроші купуватиму тепер подарунки на різдво. Перехожі сповільнили крок, коли проходили повз них. Як і всі актори, Полі яскраво передавала емоції. Ніна заспокоїла Полі, торкнулася її плеча і поглянула на здивоване обличчя своїх родичів, які спостерігали за ними і ніяк не могли второпати, над чим побувається ця невтішна жінка. Усе буде добре, сказала Ніна. Нема про що хвилюватися. Кажу, як є. Та ні, схоже, що все доволі серйозно, почав Пітер, але Ніна його урвала. Ні, насправді все гаразд. Полі просто розхвилювалася, понадто емоційно все сприймає, так, Полі? Подруга поглянула на неї червоними, заплаканими очима. «Невже тебе не засмучить ця ситуація? Невже тобі байдуже?» Вона відійшла на крок від ніни. Одного разу ти сказала мені, що книгарня це єдине місце, де ти почуваєшся в безпеці. Ніна відчула, як накочується на неї непереборна тривога, дихання ставило уривистим в очах потемніло. Звісно, вона казала це полі, ніби жартома, але це було правдою. Їй було неприємно, що подруга розповіла про це всім. Проте така була правда. Мені не байдуже, але це ще не кінець. Ліс щось придумає. Улаштуємо ярмарок. Вона намагалася усміхнутися, але їй важко було дихати. Вона подивилася на Арчі і мовила. Мені треба додому. Він кивнув, зрозумівши її стан. Без проблем, пішли, сказав він, повернувся до Елізи. Можеш побути з Гаррі хвилин двадцять, поки я відведу Ніну додому. Я туди й назад. Еліза кивнула і взяла дитину за руку. Хлопчик відразу заходився плакати. Я можу провести її, сказав Том, підійшов, торкнувся Ніниної руки, але вона похитала голову. Він зупинився, насупився. Що сталося? Маю негайно піти. Я напишу тобі пізніше. Гаразд, їй нудоло, руки терпли. Я можу провести тебе додому, Ніно. Том дивився на арчі, майже розгнівано. Усе. "Гаразд", сказав упевнено Арч. "Ми родина". "Стривай", мовила Ніна, у голові в неї запаморочилось. Книгарню зачинять, їй ніде буде працювати. Полі не зводила з неї погляду, Том не зводив очей. Усі люди навколо щось хотіли від неї, очікували чогось, чогось такого, чого вона не могла дати. Ніна потягнулася вперед на осліп. То ж Том підступив кілька кроків до неї, і це було саме вчасно, бо встиг підхопити її, коли дівчина мало не впала на землю.